Правилно пеене 16 лекция от четвърта година на Общо култен клас Държана на 28 януари 1925 година. Любовта ражда доброто Доброто носи живот, светлина и свобода за нашите души. Размишление Бе продиктувана песента Малкият извор Често запитвате не може ли без противоречия в живота? Вие не можете да се избавите от противоречията в живота. Те са закон в природата. Той трябва да го знаете. Противоречия съществуват навсякъде. На съвременния език липсва много нещо. Този език, на който днес говорим, един ден даже и децата няма да го говорят. Днес той е хубав, красив за нас, но един ден, когато съзнанието на хората се пробуди, в него ще се образуват нови форми. Сега ще говорим тъй, както езикът изисква. Ако кажем, че сегашният език не е хубав, хората ще се докачат. При сегашните условия на живота този език е най-хубав, защото съответства на нашия орган. За сега друг език не можем да говорим. Например, защо в английския, в гръцкия и в славянския езици членът се поставя пред думата, а в българския език членът се поставя на края на думите? Причините за това могат да се обяснят филологически. Някои ще кажат, че това е свойство на езика. Връхույтът имат думата всичките филолози, езиковеди. Има закони, които регулират езиците. Онези от вас, които са езиковеди, имат способността да разбират законите, по които се развиват езиците. Кабалистите са най-добрите езиковеди. Те делят и запитаята, мъжно е да се създаде един картинен език. Песента «Малкият извор» е детинско упражнение. Христос казва, ако не станете като малките деца, няма да влезете в Царството Божие. Щом сте деца, ще пеете детински песни. Коя песен е по-хубава? Малкият извор или Бой-бой искаме Да прогоним врага зли Идеята във втората песен е за света. Някой от вас, които знаят песента Малкият извор, нека я изпеят. Вашето пеене е обикновено. Като пеете идеята трябва да изпъкне. Има известни състояния, които правят хората официални помежду си. Например, някой човек говори приятелски, но щом се качи на амвона, той става официален. Не, говори се тъй, както говориш на себе си. Щом накараш някого да говори пред много хора, той вече се промене. Хубавото пеене е да пееш и на другите тъй, както пееш и на себе си. Защо ще пееш на себе си по един начин, а на другите по друг начин? Пееш ли на другите, както и на себе си, тонът не се губи. Това е естествено пеене. Първата спънка за вас е там, дето не сте естествени. Тази песен, Малкият извор, не е идейна. Идейни песни на Земята няма. Идейните песни са при ангелите. Макар и да не са идейни песните, те служат поне за вашето повдигане. Сега не е достатъчно само да се произнесете, че една или друга песен не е хубава, но този от вас който има поетически дарби, нека напише по-хубава. Който напише най-хубава песен, ще я вземем за упражнение. Ако някой напише една песен, но тя не се одобри, нека не се докача. Ако аз напиша една песен, ще я пея за себе си. Дали другите ще я пеят, това ще бъде за мене безразлично. Ако другите подемат песента, добре. Ако не я подемат, тя си остава само за мене. Някой път може да научите децата на една малка песен, която да действа върху тях възпитателно. Изпейте Махар Бену Аба. Има един прост, основен закон в музиката, който всички трябва да знаете. Този закон е следният. В музиката се образува един кръг, едно музикално течение, което никога не трябва да се пресича. Ето защо, когато пееш, вниманието ти никога не трябва да се отвлича от никакъв предмет. Този закон е същият и при молитвата. Всички велики неща се дават по този закон. Да се молиш добре значи да не допущаш нищо външно в кръга на молитвата. Това е добрата, музикалната молитва. Това е молитвата, приета от Бога. Когато се молиш, за нищо друго не трябва да мислиш. И в музиката е така. Някой като пее, обръща се на разни страни. Не, това не е пеене. Ако пееш за себе си, ще пееш. Като изпееш за себе си някоя песен, ще почувстваш едно разположение на духа. Всички вие можете да пеете много хубаво но се влияете от много неща. Някои говорят за светската музика. Ако е за музика, аз разбирам от нея много добре, повече и от музикантите. Съвременните хора нека се занимават с тази музика. Хубаво е това, но има нещо, за което те не са готови още. Изисква се гърло, Изисква се душа, изисква се сърце за тази музика. Ти можеш да направиш пеенето професия, а живота музика. Животът сам по себе си е музика. Подразбирам добрия живот. Докато човек не пее, той не може да живее добре. Ако някой мисли, че може да живее добре, без пеене, той се лъже. Всички хора, които не са музикални, са лоши хора. Най-жестоки са хората, които не са музикални. Статистиката показва, че между музикантите няма престъпници, няма убийци. Всички убийци нямат музика. Те не само, че нямат духовна музика, но нямат и обикновена музика. В музиката има три степени на проявление. Проявление в физическия свят, в духовния свят и в божествения свят. Ако някой пее от душа, вие ще го слушате с удоволствие. Ако изкараме някого да пее, не ще може да пее добре, защото ще си каже «Какво ли ще каже тази публика за мене?» Какво ще каже? Най-първо ще ви разкритикуват дали имате или нямате изпълнение. Запее ли някой човек? Трябва да пее за себе си. Я нека някой от вас да има глас като на Аделина Пати, да вземе като нея три тона по-високо от цигулката, освен това да взема чисти, правилни тонове, да видим дали няма да го слушат. Ще го слушат, разбира се. Някой от вас имат доста хубави гласове. Ние започнахме лекциите си с музика, но гледам всички окултни упражнения постепенно се изглаждат, докато дойдат до обикновени упражнения с съвсем друг характер от този на окултните. Някой път не ви си пее, но трябва да се заставите да пеете. Ще си кажете, ще пея. Чудни сте вие, защо трябва да си въздействате да не пеете? Най-първо тази мисъл не е ваша. Всяка негативна мисъл не е свойствена на човешкия дух. Тя е чужда мисъл. Само положителните мисли са божествени. Следователно, само божествените мисли са мисли и на вашия дух. Често вие казвате, аз няма да направя това, аз няма да и да приеде кого си. Не, ще кажеш... Аз ще направя това, ще и да приеде кого си и така нататък. Ще обръщате всички отрицателни мисли в положителни. Например, в някой вестник пише, че къщата на Стойчо Дърганов изгоряла. Ти ще преведеш. Стойчо Дърганов е съборил старата си къща и си е направил много хубава къща. Ето една преведена мисъл. После съобщават, че някой си Славчев изгубил 10 000 лева. Ще преведеш. Славчев е подарил 10 000 лева в полза на бедните. Те ни са изгубени пари. Ами този, който ги е намерил, какво прави? Хвали Господа. Може би ги е намерил някой беден човек. Вие ще кажете в себе си. Откраднали са парите на този човек. И след всичко това, уж по Бога ходите. В нас обиране няма. Никой не може да ни убере. Изгубиш ли пари, ще си кажеш. За Господа дадох тия пари. Стратате ли, ще знаете, че това е пречистване в къщата ви. Един отличен ремонт по всички правила. Положителни мисли ви трябват. Някой казва: Ох, тика ме хвана, надали ще мога да живея. Надали ще живееш? Ти още не си започнал да живееш. Какво говориш за живота си? Ти ще живееш, щом спазваш Божиите закони. Ще развивате тия мисли, за да се ползвате от тях. Слаби или силни, те ще ви уекчат. В живота си вие имате да се борите с разни недъзи. Това не е лесна работа. Кажеш ли си, че си изгубил 10 000 лева? Ще знаеш, че такава е била волята Божия. Ти си казваш, можеше да не бъде бъдете. Не, той е волята Божия. Нищо повече. Господ дал, Господ взел. Ако земята е моя, кой може да ми обере? Ако всичкото богатство, което е в земята, е мое, кой може да го вземе? Онзи, който вземе моите пари, де ще ги тури. Пак в моята каса. В духовния свят убиране не може да има. Ако живея в едно малко кътче на земята или в някоя колипка, всеки може да ме обере. Но когато цялата земя е моя, тогава ще бъда сигурен, че всичко е наредено от Бога. Ще ми каже някой, еди кой си дошъл и те обрал. Не, аз зная, че той е мой почтен слуга. Той премества нещата от едно място на друго. Не ме обира. Тъй трябва да мислите. Той е правилното мислене. Светът отвън нека мисли отрицателно, но ние ще мислим по-божествено и така ще се уекчим. Често, като се молиш, казваш Обраха ме. Господ казва Не са те обрали. Никакво обиране няма. После някой казва Обидихаме. В света има обида, но в божествения свят, в който ние живеем, не може да има обида. Та и щото две състояния, състоянието на тялото и състоянието на душата, трябва да ги отличавате, да не се смесват. Когато страдаме отвън, да знаем, че това са преходни състояния. Ще ви наведа един факт от самата природа. Когато дойде някоя голяма буря, тя разклаща, разтърсва растенията, които растат спокойно. Растенията изобщо са много мързеливи. Те не обичат да се движат. Като забият веднъж главата си долу в земята, растат само нагоре. От този мързел тях става подпушване и ако нямаше тия разклащания, дърветата биха изсъхнали. Невидимият свят обаче, като разклаща по този начин растенията, магнетическите токове потичат и в тях става обновяване. Че тази бура щупила едно малко клонче, нищо от това. Но дървото пише във вестниците – Представете си каква голяма пакост ми направи тази буря. Щупи ми едно клонче. Ами защо не пишеш какво благословение ти донесе? Следователно пакостта, която ти е причинена, в сравнение с ползата е микроскопическа. Благото е съществено. И апостол Павел казва, че сегашните страдания не могат да се сравнят с бъдещата слава. Един ден страданията ни ще бъдат такива малки, каквито са клончетата, откъснати от дърветата и всички ние ще кажем много хубаво стана, че дойдоха тия бури, та ни разклатиха, за да познаем Божиите пътища. Аз се чудя някой път на съвременните ученици и ученички, които, като дойдат в училището, започват да четат морал на другите. Казват им, не знаеш ли, че трябва да се живее за Господа, че трябва да го обичаме? Не се минава и един ден Господ изпраща една буря на тази сестра или на този брат. Каква буря, например? Отида тази сестра на гости при своя другарка, художничка, и тя вземе четката и започва да маже върху платното на своята другарка. Намаже я хубаво, т.е. оцапа я, тя излиза отцапана оттам и казва: Представете си, знаете ли как ме нацапа моята другарка? Представям си тъщо от това? Не ли обичаш Бога? «Притърпи заради него. Да ме цапа, та ме говори. Не виждам никакво отцапване. То е вятър, фу, минал заминал, едно духало. Нищо положително няма в това цапане. То са идеи във вас. В този случай, какво трябва да кажеш на тази сестра? Ще й кажеш, духай, сестро, духай, нека се клати живота с мен кръвообращението да става правилно. Господ те е пратил на време. Като излезеш от там, поблагодари и в себе си. Някой паднал духом, казва Аз съм изоставен от Господа. Той ме е забравил. Не, това са детински работи. Вие може да мислите така, то е хубаво, аз не искам вие да станете възрастни преждевременно, докато сте деца, по-добре е с тия спънки, които сега имате, отколкото да устареете преждевременно и да нямате никакви спорове и караници помежду си. Тези бури са необходими за вашето растение. Защото само между умрелите хора няма караници. Между живите хора и караници и ритници има, но и живот има. Всичките умрели хора са всеисправни хора. Кой как погледне на тях, свети и ги намира. В гробищата всеки мълчи, но и живот няма. Питам, защо не е такъв живот? Той аз не го наричам благочести. Според мен е. Друго нещо трябва да се крие в човешката душа. Аз искам всички вие да бъдете доблесни в себе си. Ти ще мислиш добре, ще чувстваш добре и ще действаш добре. Ама не мога. Не, можеш. Ще мислиш, че можеш и само така ще постъпваш. Само тогава ще можете и да пеете. Някой път не си разположен, болите гърло, казваш си, аз не съм певец. Хубаво, можеш да станеш певец. Казваш, аз не мога да свиря. Ще се учиш да свириш. Аз не мога да пиша. Ще се учиш да пишеш. Ама не мога да чета. Ще се учиш да четеш. Не мога да ходя. Ще се учиш да ходиш. Той не мога, оно и не мога. Всичко, което не можеш, трябва да го научиш. Това е смисълът на живота. Всичко, което не можеш, показва възможностите, които се крият в тебе. Невъзможните неща показват възможностите, които могат да се проявят. Често вие сами трябва да се подлагате на изпитания, за да видите до каква степен на развитие сте стигнали. Колкото характерът става по-благороден, по-изгладен, по-хубав, по-възвишен, толкова и гласът и вибрациите му имат съответстваш израз Ние не можем да скрием живота си Нито божественият живот нито човешкият живот могат да се скрият Например Котката скрива ноктите си Много гладки крака има тя Дипломатка е Но опитай се само да я хванеш за опашката и току изведнъж се показва скритите ногти Тя казва не ми бутай ноктите. Та сега и ние сме достигнали до там. Аз не осъждам котката, че има ногти. Те са и потребни. Тя трябва да си добие храна. Но казвам, външно тя изглежда мека. Обаче не може да скрие ноктите си. Ногтите на котката са на място и крилата на птиците са на място. Всичко в природата е на своето място. Аз, ако бих критикувал природата, бих отговорил на някои въпроси последния начин. Ако се запитам защо птиците имат крила, ще си отговоря: понеже те са страхливи. Бог им даде крилца, за да бдят наоколо си и лесно да избягват от неприятеля си. Те са изложени на големи опасности, което показва, че не са употребявали крилата си на място. От тук аз извличам една поука. Когато дойде злото, аз трябва да употребя крилата си, т.е. ума си. Виждате, че някоя котка е хванала една мишка или една птичка. Извадете полука от това. Той е заради вас. Вие съжалявате птичката, но същевременно и вие имате един недък, който може да се изликува чрез котката. Заради този недък можете да попаднете в ноктите на котката. Казвате, горката птичка, горката мишка, колко жестоко постъпи котката с нея. Котката и птичката в даден е случай сте вие. И котката, и мишката, и птичката са във вас, и вие се измъчвате. Когато се разгневите, не сте ли една котка? Когато станете смирени и сте готови да устъпите, не сте ли онази птичка, която се жертва? Ето едното ви естество. Ето и другото ви естество. Естеството на човека... При сегашното му развитие се проявява в тия две страни – положителна и отрицателна. Но това още не е истинският човек. Това не е проявата на неговата душа. И тъй ще пеете хубаво. Много лесно е да се каже да пеете хубаво, но само онзи може да пее хубаво, който има вложена тази музикална основа в душата си. Щом обичаш нещо, ще можеш да пееш. Виж българина, като му дойде кумът на гости, как хубаво пеят и двамата. После вижте как хубаво пеят момите и момците на хорото. Все трябва да има нещо, което да стимулира човека. Пък вие тук, като сте, нямате обект. Казвате, защо ми трябва да пее? Аз се готвя за небето. Друг някой казва, аз трябва да пея, но на кого ще пея аз? Съвършеният човек. Трябва ли да изляза на сцената да пее? Аз ще съзерцавам. Хубаво. Много добре. Но да допуснем, че всички ние започнем да съзерцаваме. Какво ще излезе от това? Не, има време за всичко. За всяка деятелност в света има определено време. Времето за музика трябва да го отделим за музика. То е определено време. Времето за мислене трябва да го отделим за мислене. Времето за работа трябва да го отделим за работа и така нататък. Има определено време и за пеене през деня, и за всичко останало. Ама баща ти умрял? Пей на умрелия си баща. Ама майка ти умряла? Пей на умрялата си майка. Ако им пееш, по-добре ще им е бъде в онзи свят. Ама детето ти заплакал? Пей му. Ако му пееш, по-скоро ще го утишиш. Ако е време за мислене, мисли, не размесвай нещата. Всеки от вас трябва да разработва по един метод за възпитанието си. Има методи, общи за всинцави, но има и специални методи за всеки едного. Ученикът трябва да разработва специален метод за самовъзпитанието си. Докато вие не можете да работите със специален метод за вашето възпитание, вие не можете да бъдете възпитани. С общия метод ние искаме да ви помогнем да дойдете до специалния метод, да възпитавате вашия ум, вашето сърце и вашата воля. Щом научите този специален метод, ще можете да възпитате себе си. Тогава ще можете да предадете знанието, което имате, и на други. На първо място всеки от вас трябва да има ясна представа за себе си. Представете си, че аз напълня един джобур с 10 000 кг вместимост с вода. Този джобур има грездей, отдето изтича водата. Аз сравнявам джобура с един човек. Ако сега изваде грездия, какво ще стане? Водата ще започне да шурти. Вие казвате, силен е този човек. В какво седи силата му? Казвате, много тече. Да, той тече, докато има вода в него. По едно време водата започва да намалява и едва капе вече. Какво става с този човек? Свършва се силата му. Значи силата на този човек е във водата на джобура. Но ако за този джубур седи цяло море, тогава имате един пълен извор. Вие трябва да знаете джобур ли сте или извор. Някой казва, аз зная много неща. Разбира се, че знаеш. Аз виждам колко знаеш. И аз колко знае, пак виждам. Ние трябва да имаме ясна представа за нещата и да знаем, че силата на човека е в Божественото. В него е притокът. Скъсате ли връзката с Божественото, у вас ще се явят всички слабости. Няма да можете да мислите, ще падате духом, Животът ви ще се обесмисли, вдъхновението ви ще се изгуби и ще кажете «Видяло се е вече нашето, свърши се». Аз пък обичам живот, който има само едно начало, а всяко начало подразбира един край. Всеки край пък подразбира едно ново начало. Животът е само начало. Втои сиди неговият смисъл, но всяко начало подразбира и един край. Вие ще кажете, много пъти сме чели тия размишления. Добре, тогава бих ви запитал да ми кажете вашия проект. Как би могъл да се оправи светът според вас? Аз се радвам, че имам ученици, които знаят всичко, но питам тия ученици, какъв е техният проект за оправяне на света? Ще кажете, Господ ще оправи света. Не, мисълта ви не е права. Господ няма какво да оправя света. Нам престои да оправим своя свят. Господ е свършил работата си. Ако ти, като си дошъл на земята, не искаш да се оправиш, твоите братя и сестри... Майка ти и баща ти, горе в небето, затварят кредитът ти. Докато те ти отпущат кредит, какви ли не проекти имате? Казвате, аз ще живея както разбирам. Щом затворят крана, всички проекти се прекратяват. Казвам сега, всички вие знаете да ядете точени баници, нали? Някой казват... Ние престанахме да ядем точени баници. Не, не сте престанали. Други казват, ние едем само баници с сирене. Баница става с зеле и сорехи орехи, и с бадеми, и с много други неща. Аз вземам думата баница в широк смисъл. Опитвали ли сте се вие сами да си направите баница? Не е достатъчно само да ядете на готово. Казвате, жената нека я направи. Ами ти не си ли жена? Е, а опретни ти да наточиш една баница. Хората мислят, че само жената може да готви. Не е така. Ами вие, как ще готвите вашите мисли? Не, ще се занимавате с всичко. Жената пък казва, аз не се занимавам с външни работи. Не, и с външни работи ще се занимаваш. Ще има промяна в работата ти. Казвате, ще има разпределение на труда. Сега питам жените, ако не искат да вършат външните работи, т.е. работите на мъжа, защо са излезли вън от него? Тогава влезте в неговото тяло. Значи, жените искат права, а не искат да работят като мъжете. Каква е тази философия? Мъжът казва, аз не искам да работя като жената. Като не искаш да работиш като жената, защо си излязал вън от нея? Щом не искаш да работиш, влез в жена си. Тя ще работи... Пък ти ще й даваш съвети. Като си излязал вън от нея, вече имате взаимни отношения. Тази е идеята. Жената като влезе в мъжа, той ще се грижи за нея. Той ще принася, той ще готви. За нищо няма да я закача. Ако тя има страдания, мъжът да му мисли. Когато пък мъжът се скрие, жената да му мисли. Сега, както сте излезли навън, всеки има специално тяло, а претендира за женски или за мъжки права. Не, законите за тия неща са други. И тъй, който не иска да си плати дълговете, трябва да умре. Ако искаш да живееш, ще плащаш дълговете си. Онези, които имат да вземат, Казват за онези, които им дължат Господ да ги поживи Щом искаш твоите длъжници да ти се изплатят Ще ти сполети някое зло Какви ли клетви няма да ти пращат? Някои хора ги постигат тия клетви Вие ще бъдете последователни Когато дължите някому Ще си изплатите дълговете А когато на вас дължат ще забравите, че ви дължат. Аз съм ви говорил и друг път, че в света трябва да се образува една силна вълна. Ще кажете, какво зависи от мене? Какво мога аз да направя? Една ваша мисъл може да направи много нещо. Ако вие имате една светла идея, една светла мисъл или Едно предложение и проектирате тази ваша мисъл в пространството, например някъде в Япония, Китай, Америка или в България, може би най-малко 10-15 души и ще схванат тази мисъл, ще я подемат и ще я разпространят, ще напишат нещо. Ще кажете, защо да не мога аз да напиша нещо, а трябва други да пишат? Това не е важно. Нека други напишат нещо. Може би в това време имат повече сили. Радвайте се, че други са приели вашата мисъл. Сега ние трябва да проектираме нашата мисъл, да й дадем един силен тласък, че да разтърси този свят. Тя може да го разтърси. Ние ще чакаме това време. Светът ще се оправи. Мисълта ни трябва да раздрусат целия въздух. Така като спят хората, трябва да възприемат всичките наши мисли. Аз вложа в ума си една светла мисъл, а някой богат човек я възприеме и казва: Дойде ми една светла мисъл, светва ми нещо. Аз от сега нататък. Искам да работя за бедните хора. Искам да работя за Бога. Казват, този човек е полудял. Не е полудял, но този човек е схванал една чужда мисъл. Такъв пример имаме в Америка с Карнеги, който раздаде богатството си. Тази идея не излезе от него, но от един беден човек света, когато никой не знае. Карнеги само възприел и реализирал неговата мисъл. Името на бедния никой не знае и той се радва, че божествената идея, с която живееше, е реализирана. Та щото не казвай, аз съм прост, аз нищо не знае. Проектирай една светла идея в света и я остави. Нека горе знаят, че е твоя. А тук, долу на земята, няма нужда да знаят, чия е тази идея. Аз желая вие да бъдете знатни горе на небето, а не тук на земята. Тази култура, която имате сега, ще си замине. Еди кой си е написал името си с златни букви на някоя книга, но всички тия паметници ще изчезнат. Друго поколение ще дойде. То няма да знае за това. Питам ви, когато изчезнат всички хора от лицето на земята, кой ще знае за твоята знатност? Но ако твоята философия е написана в невидимия свят, тя никога няма да изчезне. Следователно, новата философия ще бъде обоснована на уния велики мисли, които никога не се губят. Тия хора, които са забравили божествените идеи, като се върнат на земята, пак ще започнат по нов път да ги възприемат. Божественото никога не се губи. В това седи Великото. Тъй трябва и вие да мислите. Това е същественото в живота ви. Вие трябва да излезете извън вашата индивидуалност. Трябва да я разширите. Това се нарича работа за Бога. Няма да мислите за себе си, за вашите дребни желания, за вашите незгоди. Всички тия неща нека идват, но вие трябва да насочите мислите си към великото, към възвишеното в света. Изпейте упражненията Малкият извор и Вечер-Сутрин. В българския език липсват някои слогове. Следователно, музиката не може да се изрази в нейната пълнота. Вземете за пример думата Хаушбан, Зут. Това показва начало и край на нещата, но то не е алфа и омега. Самите слогове показват работа, която е започната добре и добре може да свърши. В българския език няма такава мощна дума, за да се възпроизведе този окултен тон. Тайна молитва. Любовта ражда доброто. Доброто носи живот, светлина и свобода за нашите души.